що це він так забавляється. Я вам усім що? Передавач? Одна свічка і кілька молитов? Більше йому і не треба. Я це запам'ятаю. А ти не питався, як йому сподобалось у замку Лева? О, творець хіхікнув, немов згадавши солоний анекдот посеред чемної і чинної бесіди. «По-моєму, він у захваті». І, повертаючи її до реальності, мовив Олексій, «Я подумала, чи тобі не потрібен новий менеджер?» «Байдуже в якому відділі?» «Я згодна починати з самого низу. Не люблю сидіти без роботи. Ми щось придумаємо». «Правда?» «Я сказав, ти чула?» «А зараз...» Припини балакати і поцілуй мене, я скучив. Якби ти знала, як я за тобою скучив, я кожну нашу ніч на пам'ять вивчив. Обіцяю, що їх буде дуже багато таких ночей. Кохана, обніми мене, то хто балакає? Цілуючи його, прошепотіла Лана, і перш ніж підлога вже звично гойднулася під її ногами, встигла подумки від усього серця проказати. «Дякую, Господи!» І слово честі ані трохи не здивувалась, коли почула відповідь. «Прошу!» – пробасив глас Божий із небес. А в разі потреби – звертайся! Кінець!